Oglindă Am tot rotit-o lacomă oglindă, să prind adevăratele contururi, de forme, chipuri, luturi și azururi, ce perimetrul silnic mi colindă. Cernute însă ca prin strâmbe ciururi, numai năluci schiloade se perindă, cum doar zăpada stelelor întinde în fulguie din arderea de apururi. Nu adevărul Pasul-i fantomatic întunecă oglinda mea fragilă, ci arhimede crâncen și sălbatic. Mânii solarea-și strânge în lentilă și foc aș da strigoiului lunatic, minciunii dulci de care-mi este silă. 22. 1971.